Taas täällä. Kiva nähdä näin paljon. Taas porukkaa. Uusia kasvojakin. Tää on hauskaa istua, kun meillä on toi ajastin hajonnut. on rannekelloa mukana, niin pitää taas istua vähän randomilla. Noin 35 minuuttia votistuttiin. 33-34 Aika rientää. Joo, se, voit. se ei pitäisi olla lukossa. Tuleeko sulle kylmäsi. Okei, okay. se on lukossa. Ota vaan tuosta toi. Toi. toi. Tänään yleisesti höpöttelen teille... Mestari Dogenin kappalesta on Kankin suutrien lukemisesta, mutta koska osalle show of... <tos> Kenso ei varmasti ole tuttu. Eli ensikäällä työn kerran ylhäältä puolikierrosta ja sitten sit pitää aueta puolikierrosta ylhäältä ja sitten pitää aueta. Niin. Mutta ennen kuin mennään itse tuohon kappaleeseen, niin tosiaan kiistuttiin taas daseniin. Ja osa täällä on ihan ensimmäistä kertaa, niin ihan lyhyesti vaan kerron, koska en välttämättä jo kaikkien kahti alussa niin paljon jutella. Se asen tarkoittaa istumamietiskelyä. Ja meidän perinne, mikä täällä istuu, pohjautuu japanilaiseen sotua ja Koulukunta pohjautuu mestari Dogeni 1200-luvulla eläneen japanilaisen munkin opetuksiin. Meidän istumamietiskelyn muoto on nimeltään Shikan tasa, joka tarkoittaa vain istumista. On tästä varmaan kuuluu, että monissa muissa koulukunnissa, sen koulukunnissa saattaa olla hengityksen laskemista tai hengitykseen keskittymistä. Monissa muissa budhalaisissa suuntauksissa eri koulukunnissa on eri visualisointeja sun muita, mutta Dogen opetti meidän koulukunnassa shikan tasa tarkoittaa vain istumista ja se on kirjaimellisesti vain istumista. Me ei siis keskitytä mihinkään erityiseen. Me ei lasketa hengityksiä, eikä me kontrolloida meidän hengitystä, eikä me pyritä manipuloimaan myöskään meidän hengitystä. Vaikka se kuulostaa teoriassa yksinkertaiselta, että sen kun vaan istutaan, mutta jokainen, joka sitä kokeilee varsin pidempään istuu, niin tietää, että se ei sitä ole. Se on hyvin vaikeaa olla paikallaan, vain istua. Meillä on mieli joka voidaan käsittää symbolisesti vaikka erilaisena tietokoneena meidän päässä. Nyt ei kannata kertua tähän tietokoneajatukseen, mutta otetaan tämmöisenä vertauskuvana Me tarvitaan meidän arjessa, työssä, opinnoissa, me tarvitaan meidän mieltä. Meidän täytyy ajatella. Me tarvitaan käsitteitä, ideologioita, ajatuksia, unelmia, haaveita, ennen muuta. Ajatuksista ennen muista syntyy tunteita ja niin edespäin. Se on ihan ok. Se on ihan normaalti. Niin se menee. Mutta se asennin tarkoitus on päästää irti siitä mielestä. risu harhoja. Jokainen meistä tuntee sen käsityksen, anteeksi, sen ajatuksen, minkä varmasti kuuluu. Tuoksiko on kaukustannin? Kyllä. Niinpä just vaattelee. Alkaa muuten Jokainen on kuullut sen vanhan sanon varmaan, että mieli on erittäin hyvä renki. Kuinka helppoa on myöskään olla sitten miele orjana. Me tiedetään, kuinka mieli pystyy viemään meitä. Me saatetaan kuvitella, että asiat on tietynlaisia asiat on tietynlaisia tavalla. Me saatetaan kuvitella, että se, mitä me ajatellaan asioiden olevan, se on totta. Ja toinen on väärässä, toinen oikeassa. Sazenin tarkoitus ensisijaisesti on oppia päästämään irti näistä harhoista, näistä mielen luomista käsityksistä, ideologioista, sumuista. Ja koska tarkoitus on tarkoitus oppia päästämään niistä irti, niin silloin myöskään meidän Sazen, mestari Dogenin perinteen mukaan, ei saa olla semmoista harjoittamista, joka luo lisää niitä harhoja. Se olisi muuta aika paradoksaalista. Pyritään päästämään irti meidän harhoista, mutta me luodaan lisää arvoa. Sen takia meidän Zazen Shikantassa me ei luoda siitä mitään käsityksiä. Se ei ole mikään väline meidän perinteessä valaistumiseen. Se ei ole myöskään mikään väline tasapainoon. Se ei ole myöskään mikään väline tyynelteen, onnellisuuteen. Sillä ei tavoitella yhtään mitään. Zazenilla ei pyritä yhtään mihinkään. Ei ole olemassa jotain päämäärää jossain vuorekuipulla, jota pitkimmän nousemalla saavutettaisiin jotakin. Ja kun me päästään sinne päälle, niin kaikki muuttuisi. Mutta Dogen sanoi myös, että laiten itsessään on jo valaistumista. Nyt tietysti voidaan miettiä, että onko tässä sitten mitään järkeäksi aika tämäkin aika hassusti sanottu. Mutta jos me mietitään, mistä me voidaan olla. Me voidaan olla läsnä vain just tässä hetkessä, just nyt. Me ei olla enää menneisyydessä. Eikä me myöskään ole tulevaisuudessa. Me ollaan läsnä vain just tässä, just nyt. Mä en voi sanoa, että mä valaistun minuutin päästä. Enkä mä voi sanoa, että mä valaistun vuoden päästä. Enkä mä voi sanoa, että mä valaistun kohta. Mutta mä voin sanoa, että se sen itsessään on valaistumista. Jouken ei hirveästi puhunut sanasta valaistuminen. Hän puhui mieluummin termistä oivaltaa, olla läsnä, tämä hetki, todellisuus, perimmäinen todellisuus ja niin edespäin. Varsinkin länsimaissa valaistuminen usein saatetaan käsittää hieman idealistisena käsitteenä. Me saatetaan kuvitella, kun me harjoitetaan purhalaisuutta, me valaistutaan. Ja sitten se valaistuminen itsestään saatetaan kuvitella olevan joku semmoinen tila, jossa raketit oikeasti paukkuu ja kaikki muuttuu kertalaakista että me saavutetaan sen mietiskelyn tai uurastuksen avulla saavutetaan joku semmoinen niin suuri oivallus, että se muuttaa ihan kaiken. Että yhtäkkiä meidän kaikki huolet, murheet, kaikki katoaa, ne on niin kuin pois pyrkästä. Mestaridan mukaan erällä tavalla pitää paikkansa, mutta ei siinä mielessä, että ne oikeasti katoaisivat mihinkään. Nyt kun muistetaan, mitä äsken öpisin mielessä, meidän mieli luonita käsitteitä, meidän mieliluonita ideologioita. Meidän mieli luo kaikkea hienoja kohteita, joihin voidaan ihan Me saatetaan kuvitella asioiden olevaa tai mitä mitä halutaan kuvitella niiden olevaa. Joku sama asia voi jollakin toisella olla ihan täysin täysin erilaista. Jolkin joku asia saattaa olla niin sanotusti punainen vaate. joku se voi olla mitä rakkain. Ongelma ei mestari Dogenin. Ja kautuma tukeutuen ei siis piile niissä asioissa, eikä niissä ajatuksissa, eikä niissä käsityksissä, eikä niissä ideologioissa itsessään, vaan se ongelma on siinä meidän mielessä. Siinä, että me takerrutaan. Me voidaan väittää, että todellisuus on jotain. Todellisuus on tätä. Se voi olla kaikille erilaista. Meidän mieli luo sitä erilaista. Vaikka maailmassa on sotia, kaikkia ikäviä asioita ynnä muuta. Nekin ikävä kyllä näyttäytyy monille eri tavalla. Joku hyötyy sodasta, jollekin se on yhtä kärsimystä ja tuskaa. Mutta syvimmällä mahdollisella tasolla sota on sotaa. Se näyttäytyy semmoista, joissa se näyttäytyy. Todellisuus on todellisuutta. Meidän mieliluu siitä, mitä se on. Sasenin tarkoitus on oppia päästämään irti niistä meidän mielenkäsityksistä, siitä Sitä mielen harhasta tässä käytetään buddhalaisuudessa termiä kärsimys, duha. Elämä itsessään ei ole kärsimystä, elämä itsessään ei ole pahaa. Elämässä itsessään ei ole mitään väärää, mutta siinä, miten meidän mieli tekee, se luo sen kärsimyksen. Ja jokainen myös tiedetään, miten meidän mieli saattaa muuttua hetkessä. Me saatetaan muuttaa mielipidettä hetkessä. Me saatetaan olla meidän tunteidemme vietävinä, ajatusten vietävinä. Osalla säityy niin pahaksi, että puhutaan mielenterveysongelmista. Mieli heittää niin suurta häränpyllyä, että ei pysy tänään mukana. Ei pystytä kontrolloimaan sitä elämää. Mieli vie. Pienestäkin mittakaavassa meidän jokaisen elämä saattaa olla välillä aika neuroottista. Sasenin tarkoitus on siis pyrkiä päästä mäille Kohdata se. Olla... Just niin kuin semmoissa on, niin kuin on. käytti termiä dropping of body and mind. Eli päästään irti kerrosta ja mielestä. Joka kerta, kun mistutaan alas aseniin, me voidaan olla läsnä. vain just tässä ja nyt. Ne voidaan olla yhtään missään muualla. Olen monta kertaa sen kellovertauksen teille sanonut, ajattelin taas tänään ottaessa. Eli kun me puhutaan sasenista meidän perinteessä, sasen ei tarkoita vaan pelkästään sitä, että me kerran viikossa kokoonnutaan istutaan saseniin, tai että me kerran päivässä, kaksi kertaa päivässä istutaan. Vaan mestari Doogenin mukaan sasen on kokonaisvaltaista harjoittamista. Meidän perinteessä purhalaisuus ei ole pelkkään mietiskely. Eli vaikka minä itse olen purhalainen munkki, maalikkomunkki. minun elämäni ei ole pelkkää sasenin harjoittamista. Me istun vain kerran kaksi päivässä. Doogen puhuu kokonaisvaltaisesta harjoittamisesta, kokonaisvaltaisesta sasenista. Voidaan sanoa sasen isolla jetalla. Eli me tiedetään, että sasen itsessään on harjoitus. Ja harjoitus tarkoittaa, että sitä pitää harjoittaa. Ja nyt voidaan vertauskuvallisesti joka kerta, kun me istutaan alas aamulla tai illalla. Niin vertauskuvallisesta sen aikana kello alkaa soimaan. Nyt me tavallaan riisutaan sitä harhaa. Me pyritään rauhoittumaan, Pyritään päästämään irti tämän fyysisen asen se kello soi. Jollakin se kestää vähän pidemmän aikaa, jollakin vähän vähemmän aikaa. Mestareilla se kello soi vertauskuvallisesti koko päivän esimerkiksi. Me saattaa olla siinä tyynessä, tasapainoissa tilassa koko päivän. Sitten me istutaan ilolla uudestaan alas. Kello alkaa uudestaan soilla. Mitä useimmin me istutaan, säännöllisesti päivästä päivään, kerran kaksi päivässä, jatketaan sitä päivästä päivään viikosta pitkä. Sitä pidempi aikaa se kello soi. Sazenia harjoittaminen alkaa silloin kannattelemaan meitä. Se ei ole enää pelkkää fyysistä harjoittamista, pelkkää fyysistä mietiskelytä. Se tasapainoinen tila niin sanotusti ulottuu kaikkeen meidän tekemiseen. Vaikka se ei välttämättä tunnu tasapainoiselta tilalta tai ketyyn näiltä tilalta. Tässä ei pyritä saavuttamaan mitään. Kaikki kulminoitu aina tähän Sazeniin. Meillä on mahdollisuus olla onnellisia, meillä on mahdollisuus olla tasapainossa ja meillä on mahdollisuus saavuttaa tyynytä. Se vaatii harjoittamista. Ei se synny tästä vaan näin. Ei tässä ole mitään pilleriä, minkä voi ottaa. Tai että kerran sen ja istuessaan niin sitten palaistuu. En tiedä, ehkä voi, ehkä ei. Tämä pohjautuu harjoittamiseen. Mestari Dogen. Oli siis tämä japanilainen munkki, johon meidän opetukset pohjautuu. Hän kirjoitti tämmöisen, se on nykyään länsimaista tunnetaan 95 osa tai 95 kappaletta käsittävänä, valtavan laajana kirjoituskokoelmana, jossa on hänen opetuspuheita, hänen erilaisia ohjeita muunkeille luostarissa ynnä muuta. Se on koostettu hänen oppilaidensa muistiinpanosta ynnä muuta, sekä hänen itsensä kirjoittamista. Yhykäisyydessä voidaan sanoa, että show eli joka tarkoittaa todellisen lain aare aitta, niin siihen kiteytyy koko meidän Soutoa koulukunnan harjoitus. Tänään mä lyhyesti käyn läpi kappaletta nimeltä kankin, joka tarkoittaa suutria lukemista. Nyt tässä yhteydessä suutra ei tarkoita siis ihan puhtaasti pelkää suutria, eli ei puhuta pelkästään ydinsuutrasta, timattisuutrasta, pimala kiertisuutrasta ja niin edespäin vaan tarkoittaa tässä mestari Dogenin mukaan tarkoittaa kaikkia opetuksia, koko elämää, toisia ihmisiä, eläimiä, luontoa. Kaikkea, mitä me voidaan kokea nähdä. En ketkä enemmän lukenut, Shovel ollut kuuntelemassa täällä tietää, että mestari Dogen olisi kaikessa filosofisuudessaan ja kaikessa kiemuraisuudessaan oli hyvin käytännönläheinen, hyvin käytännönläheinen munkki. Käristetysti voidaan kiteyttää, että hänen opetuksensa ydin on siinä itse kokemuksessa. <köhö> Eli saseenista puhuminen ei ole sama kuin saseenin harjoittaminen. Kukaan muu ei voi harjoittaa meidän puolesta. Me ei ole olemassa ketään opettajaa, ketään kurua, ketään mestaria, joka voisi meidän puolesta harjoittaa tai tehdä sen työn meidän puolesta. Meidän jokaisen täytyy itse istua siihen alas, itse kuluttaa sitä tyynyä. Itse murtaa ne omat rajat. Itse kokeessa se onnellisuus, tyymyys, tasapaino, suru. Ym. Itse elää siinä todellisuudessa. Kuka muu ei voisi meidän puolesta tehdä. Ja tämä kappale suutrien lukeminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä mahdollisuutta, että meillä on oikeasti mahdollisuutta oppia ihan kaikesta. Saa sen ei, kuten tässä tuossa kellovertauksella, niin saa sen ei ole vasta, että me istutaan kerran päivässä. Kaksi kertaa päivässä alas, vaan sulottuu ihan kaikkea. Kaikkea, mitä me tehdään. Joissakin yhteyksissä on puhuttu siitä, että Soto sen on yksinkertaista ihmistä harjoittamista. Tai että siinä ei tehdä mitään muuta, kuin istutaan ihan reikäpäässä päivästä päivää. Me istutaan kyllä pitkiä aikoja, ja se on se ydinharjoitus. Mutta on hyvin, hyvin harhaanjohtavaa sanoa, että siinä on koko harjoitus. Vaikka meillä täällä Suomen sanhassa ja yleensäkin tässä Dogen sanhassa ei ole millään tavalla vallitsevana, eikä edes harjoituksena mikään suutrien lausuminen tai mikään mantrojen lausuminen tai mikään tämmöinen, niin se ei tarkoita, etteikö meidän tulisi lukea opetuksia. Jos me osataan lukea, jos meillä pää toimii, totta kai meidän kannattaa lukea. Ei se ainakaan hukkaan mene. Eli ei oikein sanoa, että ainoa oikeaa tapahduttaessa se on vaistu. Ihan reikä päässä. Ei se niinkään mene. Mutta ei myöskään oikein sanoa se, että kirjoista löytyy kaikki totuus. Tai että opettajan suusta löytyy kaikki totuus. Ei se niinkään mene. Sekin on harhaanjohtavaa. Vaikka Shobu Genson kirjoitti mestari 800 vuotta sitten. About niin hän ole kuitenkaan nyt täällä. Eihän voi tarkkaan enää kertoa noita juttuja. Eikä me voida tarkkaan tietää, mitä hän tarkoitti jollakin tietyllä asiaalla. Totta kai me voidaan tulkita, me voidaan päätellä. On olemassa asiantuntijoita, suuria mestareita, jotka tuntevat tuotannon täysin osaa kertoa, että tämä on semmoinen ja semmoinen juttu. Mutta se on pelkkää painettua sanaa. Vaikka se olisi kuinka valaistuneen tai pyhän ihmisen tai jumalallisen ihmisen kirjoittama, niin se on silti pelkkää painettua sanaa. Mestari Dolgenin mukaan kuitenkin, jos me osataan lukea, meidän tulee lukea. Se on ihan konkreettista harjoittamista. Asioista ei kannata tehdä liian vaikeita. Pidetään asiat yksinkertaisina. Teksti pystyy inspiroimaan. Tekstistä voidaan saada tukea, motivaatiota. Mutta se teksti ei korvaa sitä itsessään harjoittamista. Niin usein varsinkin jossakin nettikeskustelussa tai ihan kadullakin tai ihan missä vaan törmätään siihen, että joku mestari sanoi sitä ja tätä, tämä mestari sanoi sitä ja tätä. Sitten tapellaan siitä. Kyllä varmasti sanoo niin. Me voidaan löytää sanallisesti miljoonia erilaisia variaatioita, mitä joku sanoi, mitä joku ei sano. Meillä on siis tekstejä, opetuksia, joita meidän tulee ja kannattaa lukea. Ja tässä meidän perinteessä ne rajoittuu, ei mihinkään vieheen tekstiin, mutta ne rajoittuu esimerkiksi tähän meistä Ridogeni Showbogensoa ja sitten tähän hänen tämmöisen vähän yksinkertaisempaan show-kenso, Zui Mongi, jota mä en ole hirveästi mainostanut. Itse olen lukenut sitä paljon, mutta mä en sitä hirveästi mainosta, koska jos ihmiset alkaa sitä lukemaan ja sitten unohtaa tämän päätöksen tässä on mestari Dogenin kaikki opetukset koottu aika tiiviiseen pakettiin, mutta se on enemmän maalikoille suunnattu, eli tämmöisille ei uutterille Saselin harjoittajille. Siksi mä siitä käytän puhu. Mutta enipäin. Ja voidaan lyhyesti sanoa, että tässä meidän perinteessä mestari Dogenin opetuksiin. Ydinsuutra, perinteinen mahajainen, urheilullinen suutra, se on meille valtavan tärkeä. Se on myös monissa muissakin purhaalaisissa koulutumissa tärkeä. Vaikka niissä olisi kuinka viisaita tekstejä, se on kumikan korvasta harjoittamista. Mutta se on se harjoittamisen tukena. Se inspiroi, se motivoi. Me voidaan ymmärtää älyllisesti. Me voidaan älyllisesti ymmärtää vaikka kuinka hurjia asioita. Niin me ollaan ymmärrettykin. Tai mä en ole ymmärtänyt, mutta me tiedetään, että ihminen on Salaliittojen mukaan ei ole käynyt, mutta todennäköisesti on käynyt kuussa. Ihminen osaa rakentaa mitä hulluampia, hienompia juttuja. Hyvässä ja pahassa. Älyllinen kapasiteetti on ihan valtava suuri. Mutta se ei tarkoita, että mahmitaan älyllisesti tekstejä, opetuksia. Tai että luetaan älyllisesti mestarin dogeniopetuksia tai ydinsuutraa. Opetellaan ydinsuutra ulkoa ja siterataan. Muoto on tyhjy, että tyhjys on muoto. Mm, olen valaistunut. Tai pystytään väittelyssä tiputtamaan toinen jalustalta siteraamalla hienommin tai tietämällä enemmän jotain teoriaa tai jotain muuta. Kaikki me voidaan oppia se. Olen usein puhunut tässäkin kappalessa, mestari, tässä kankin kappalessa, mestari Doogen puhuu myös tästä samasta. Eli mä otan taas nämä hänen kaksi termiä käyttöön. Eli on tämä älyllinen ymmärrys. Ja sitten on tämä todellinen ymmärrys. Eli tätä älyllistä ymmärrystä, mitä mä alussa puhuin tästä mielenkäytöstä. Me tarvitaan sitä meidän pään sisäistä tietokonetta. Niin älyllinen ymmärrys on sitä, että me rakennetaan niitä kaikkia hienoja juttuja. Me tarvitaan sitä mieltä koulussa, töissä, arjessa, yleensäkin ihmisten kommunikointiin ja sun muuta. Me tarvitaan sitä. Mutta ei me tarvita koko aikaa sitä älyllistä ymmärrystä. Me voidaan välillä että tässä meidän tietokone lepotilaa. Tai painaa sitä tai jotain. Ja miten onko se tietokone? Ei olla. Kuitenkin. Me voidaan tän vähän aikaa levätä niiden aivojen mielen tietokoneen. Ei sitä tarvitse koko ajan rasittaa. Me voidaan lukea tekstejä. Me opetellaan niistä hienoja asioita. Me käytämme sitä meidän harjoittamisen tukena. Me osataan hienoja teorioita ulkoa. Mutta todellinen harjoittaminen ei ole niitä suutrien lukemista. Todellinen harjoittaminen ei ole niitä lukemista. Eikä todellinen harjoittaminen ole myöskään pelkkää sasenin harjoittamista. Moni tästä on kuulukautama purha vertauksen ei kultainen keskitie. keskitie. Päätetään niitä vahingollisia ääripäitä. Ja tässä tapauksessa puhutaan suutrista ja sasiin harjoittamisesta. Entä minä tässä pysyä. Tässä yhteydessä, kun puhutaan älyllisestä ymmärryksestä ja todellisesta ymmärryksestä. Me käytetään sitä älyllistä ymmärrystä, kun me tarvitaan sitä. Mutta se, mitä se todellinen ymmärrys tarkoittaa meistä Ridogenin mukaan, real understanding, en nyt tiedä japaninkielistä termiä, se syntyy siitä kokemuksesta. Me voidaan puhua, mitä harjoittaminen on. Ja voidaan sanoa, että on tosi hienoa istua, 40 minuuttia tosi ryhdykkään, bla bla bla. voidaan sanoa, että se tekee tosi hyvää, se tuntuu mahtavalta. Tai mestari Dogen voi sanoa, että hän oivasi sen avulla kaikkein syvimmän, perimmäisen todellisuuden. Mutta ne ovat hänen sanojaan, ei meidän. Ei me olla itse sitä koettu, teistä en tiedä, mä en aina kokenut. Me voidaan lukea mestareiden opetuksia, ottaa niistä oppia ja käyttää niistä niitä inspiraation lähteenä, motivaattorina. Saadaan konkreettisia ohjeita. Kannattaa istua tietyllä tavalla, koska niin on hyvä istua ja niin edespäin. Mutta se ei korvasta itse harjoittamista. Me itse joudutaan kuluttamaan sitä meidän istumatyynyä. Me itse joudutaan kohtaamaan siellä arissa ne ilot ja surut. Ei se mestari Doogen tai ku muu opettaja tai kukaan, ei, ei kukaan muu voisi meidän puolesta tehdä. Me itse joudutaan harjoittamaan. Joskus myös kuulee sitten sanottavaa, että ei ei tarvita. Ei perinteitä tarvita. Ei traditioita tarvita. Ehkä ei tarvita. En tiedä. Mutta jos me katsotaan meidän historiaa. On, nyt tähän mennessä tarvitta. Mä tiedän, osa, osa, osa teistä tietää, osa ei. Brad Warner, mikä on meidän sangan pääpomojohtaja hassulta. Hän on usein käytetty näissä keskusteluissa erilaisena pelinappulana siitä, että on lainattu Bradin, Brad Warnerin sanomisia siinä, että Brad on sanonut, että ei tarvita opettajia. Brad on sanonut, että purhalaiskaavut on ihan typeriä. Brad on sanonut sitä, Brad on sanonut tätä, bla bla bla. Sitten nämä, käyttää näitä Bradin sanomisia irrotettuna ensinnäkin asiaa yhteydestä käyttää, niin tämmöisenä välineenä. Ja unohtaa sen, että Brad on budhalainen. Hän on budhalainen munkki. Hän on budhalainen opettaja. Ja kärjestössä mielessä hän on erittäin harras hän, hän on uskonnollinen ihminen. Uskovainen. Näin voidaan sanoa. Jotta niitä uskonto tarvittaa kaikille eri juttuja. Koska jos Brad ei olisi budhalainen, tai jos hän ei olisi tämmöinen niin sanottu Hengellinen ihminen, eihän silloin pukeutus aina vaan päivästä päivään niihin kaapuihin, eikä hän vetäisi niitä purhalaisia seremonioita, rituaaleja. Vaikka saseen on avoinna kaikille, se on mahdollista ihan kaikille. Tässä ei ole mitään säädöksiä, ei ole mitään vaatimuksia, että pitää olla joku uskovainen tai bla bla bla, tai pitää olla budhalainen, tai pitää tukkaa kaapuihin tai niin edespäin. Sasen on oikeasti ja voina ihan kaikille, se on mahdollista ihan kaikille. Uskontoihin koulu ihan niin Mutta se mikä se tradition, sanghan eli ryhmän, merkitys on, sitä ei tule missään nimessä aliarvioida. Kaikki suuret mestarit, jotka eläneet, elää vieläkin. Kaikilla heillä on ollut opettaja. Kaikilla heillä on joku traditio on jossain vaiheessa, mihin ei ole tukeutunut mistä hakenut turvaa. Kun muistetaan, miten se mieli toimii. Mieli takertuu. Mieli luo niitä käsityksiä, ideologioita, harvoja. Silloin seuraa ongelmia. Jos me takerutaan siihen traditioon, jos me takerutaan siihen opettajaan, me luodaan siitä joku idealistinen käsitys. Me luodaan joku käsitys, että pudalaisen opettajan tai buddhalaisen sanghan tai sasenin pitää olla jotain tiettyä. Sitten kun paljastuukin, että se ei vastaakaan nyt mielikuviin, ihmiset saattaa tippua hyvinkin korkealta. Mikä minun mielestäni on kaikkein huvittavin? No surullisen huvittava tai mikä vaan tragikoominen esimerkki. Nyt eletään vuotta 2009, kohta 2010. Osassa keskusteluita ihmiset vieläkin vetoivat johonkin Japanin toisen maailmansodan tapahtumiin, että senissä silloin tapahtui jotain sellaista. Sen se teki sitä ja tätä. Aivan varma sittekin, mutta haluaisi tapahtua 70 vuotta sitten. Ollaan ensinnäkin Suomessa. Ei me olla missään Japanin toisessa maailmansodassa. Se mitä tapahtui silloin, ei se määritä tätä hetkeä. Samurait on käyttänyt sen niin kautta aikoja. kautta aikoja, silloin kun oli vielä elossa ja hengissä, kun liike oli voimissaan. Saseni on käytetty aina siihen mielen miel miel tyhjentämiseen. Se on mahtava keino siihen. Saadaan blokattua tunteet pois ja niin edespäin. Sekä se oli heillä oiva väline siinä taistelussa ja tai muuta. Mutta ei se liity millään tavalla tähän päivään. Me ollaan nyt tässä näin, tässä nyt. Ei täällä enää samuraita. Ei täällä ole nyt enää mitään toisia maailmassa. Se mitä on tapahtunut joskus, on tapahtunut silloin. Ei purhalaisuutta, mietiskelyä, ei sitä ole kehitetty minkään samurailiikkeen välineeksi. Tai ei sitä ole käytetty, ei se ole kehitetty mihinkään sotimiseen tai mihinkään tällaiseen on kehitetty mielen rahoittamisen. Se, jos joku yksilö tai joku ryhmä käyttää sitä harjoitusta väärin, ei se leimaa koko koulukuntaa, ei se leimaa meitä kaikkia. Jos joku meistä potkaisee kissaa, ei me kaikki sitä kissaa potkasta. Jos joku iso, vahtava mestari, joku opettaja tekee jotain väärin, ei se tarkoita, että kaikki muutkin tekevät väärin. Tradition tarkoitus on auttaa, Se tarkoitus on tukea. Se ei missään nimessä korvaa meidän harjoittamista. Me saadaan siitä ahua, me saadaan siitä vertaistukea. Se on sitä lukemista. Mutta kukaan muu ei voi meidän puolesta harjoittaa, ei yhtään kukaan. Saattaa tulla pessimistinen kuva. Mitä tärkeä Sassenin harjoittamisessa on sitten perä mitään hyötyissä eikä oikeasti tasapaino mitään me, me ei sittenkään valaistuta. Tai että opettajatkin opetajat, tekee virheitä tai, tai harjoittajat tekee virheitä. Tarinat kertoo, että Kautoma purha opetti keskitietä. Ja keskitietä tarkoittaa vahingollista ääripäiden välttämistä. Jos se puhutaan tähän Sassenin kontekstiin. Me voidaan harjoittaa saseni liian tiukasti tai liian löysästi. Varsinkin alkuvaiheessa, kun me ollaan saavetaan olla innostuneita harjoituksesta. Me vietetään tämmöistä tsenkuheruskuukautta. Me saatetaan harjoittaa ihan liian tiukkaa. Me ahmitaan kaikkea kirjallisuutta. Harjoitetaan ihan reikäpäässä. Istetaan ihan hurjaa määriä. Istutaan, istetaan, se on niin mukavaa. Plaa, plaa, Meillä saattaa olla joku mielikuva siitä. Se tarjoaa meille jotain. Me odotetaan jotain tapahtumaa. Sitten kun me ollaan harjoittanut tietty aika, me huomataankin, että mitä ei tapahtunutkaan. Mä oon edelleen se sama vanha tomppelu. Edelleenkin kela päässä. Mä oon edelleenkin haluja. Mä tunnen edelleenkin mielihyvää. Mä tunnen edelleenkin surua. Ne on hassuja tilanteita, kun joku vanha mestari vaikka joskus suuttuu. Mitä ihme, se suuttu, eikö se Miksi se suuttu, miksi se miksi se komenti? Nyt ei mennä tähän itse valaistumiseen, se ei muu tälle tällä hetkellä tässä yhteydessä tippaakaan, vaan tarkoitus meidän perinteessä, dogenin mukaan, meidän opettajan mukaan, ei ole tarkoitus tehdä meistä pyhimyksiä. Pyhimys on erittäin idealistinen käsite. Ei kukaan meistä voi olla täydellinen. Kaikki me tehdään virheitä. Se on ihan fakta. Jokainen meistä mokailee, eikä se moka nyt tarkoita mitään, että talo räjähtää ja autot palaavat. Se voi tarkoittaa jotain pieniä, pieniä juttuja. Eipä tahtaa joku Tai unohtaa tehdä niinku tärkeä juttu ja sitten vaikka töissä sanoo, että no, kissa meni ja tapahtuu jotain. Okay. Mutta voidaan yrittää tehdä parhaamme. Siksi purhalaisuudessa ei ole mitään sääntöjä. Ei ole käskyjä. Ei ole kieltoja. Ei ole syntikäsittelyä. Meillä on vi tieviittoja, viittoja Ne no, no ohjeina. Me tiedetään, että on piksua sanoa, että Se on oikeasti piksua. Täällä tapa. Ja me tiedetään, että päihteiden käyttö yhteydessä ei ole suota. Jos me yritämme riisua harhaan, niin me emme myöskään pyritä lisäämään niitä. Päätetään vahingollisia ääripäitä. Päätetään luomasta niitä idealistisia mielikuvia harjoituksesta. Se kun sanotaan, että sasen itsessään on se päämäärä, sasen itsessään on valaistumista, se kirjaimellisesti on niin. Koska silloin kun me istutaan itse saseniin, meillä ei ole mahdollisuutta olla missään muuta. Me ei voida olla missään muualla. Meidän mieli voi olla jossain muualla. Mutta me itse ollaan just siinä missä me ollaan. Nyt me ollaan tässä. Me voidaan ajatuksesta olla ihan jossain muualla. Mutta silti se meidän kroppa, silti me itse, me ollaan tässä. Me voidaan lukea niitä suutria, nyt muistetaan tämä symbolinen merkitys. Me voidaan lukea suutria ihan kaikkialla, ihan kaikessa. Tämä kankin kappale on täynnä erilaisia tarinoita, niin kuin moni tietää. Mestari Dogen käytti paljon vanhoja kiinalaisia sen tarinoita. Tässä niitä on paljon. Se, miksi mä en tätä kappaletta vieläkään tässä vaihteleen hirveästi lukenut, onko mä luekkaan, se, miksi mä valitsin tämän kankin kappaleen. Shopkinsossa on monia muitakin kappaleita, joissa Dogen puhuu suutrista. Anteeksi, puhuu suurista lukemisesta ja ihan samassa yhteydessä. Puhuu, kuinka tärkeää on lukea opetuksia, mestareiden opetuksia, mutta kuinka tärkeää on olla takertumatta niihin ja niin edespäin. Mutta se, miten tämä kankin kappale eroaa niistä muista kappaleista. Tässä Dogan aika puuduttavasti kuvailee, mitä ne touhuavat siellä temppelissä. Se hyvin yksityiskohtaisesti kuvailee, kuinka se kumarrus tehdään, mitä siinä pitää tehdä ja bla, bla, bla. Se, miksi valitsin tämän kappaleen, on se, että se on oikeasti arkista ja se on konkreettista tekemistä. Vaikka me nyt ollaan missään temppelissä eikä missään luostarissa. Mutta se, mitä me tehdään, se on ihan konkreettista tekemistä. Ja se kokonaisvaltainen asennin harjoittaminen ei tarkoita vain sitä pelkkää fyysistä istumista, vaan se tarkoittaa ihan kaikkea, mitä me tehdään. Me voidaan ulottaa se sama läsnä oleva tila kaikkeen, mitä me tehdään. Me pyritään aina tekemään parhaan. Me ei todellakaan voida aina tähän. Parasta, me tullaan tekemään virheitä, mutta meillä on mahdollisuus oppia niistä virheistä. Kun me pyritään aina, vaan yhä uudestaan ja uudestaan, tekemään enemmän sitä hyvää kuin sitä pahaa. Pyritään välttämään niitä virheitä. Harjoitetaan uutterasti sitä mietiskelyysasennua. Päivästä päivään. Se alkaa vähitellen kantamaan. Elämästä tulee oikeasti yksinkertaisempaa. Mieli ei enää vie niin paljon rausia uusia kysymyksiä, mutta niihin ei ole enää pakko saada vastauksia, koska se huomaa, että se kysymys itsessään saattaa olla jo vastaus siihen. Ei ole pakko tietää kaikkea. Ei ole pakko perinpohjin selvittää kaikkea. Mestari Dogenin opetukset on periaatteessa aika yksinkertaisia, vaikka niitä usein on sanottu, että on todella vaikeita. Mutta on oikeasti erittäin yksinkertaisin. Opetu opetuksen ydin on vain siinä, että harjoittaisiin sasenia päivästä päivää. Se on hyvin yksinkertaisesti sanottu. Nyt saatan enemmän hieman kärjistää, mutta ne ketkä oikeasti on harjoittanut aseniin päivästä päivää, kuukaudesta kuukauteen, viikosta viikkoa, vuodesta vuoteen. Kaikille on oikeasti tapahtunut jotakin. Nyt mä puhun mistään idealistisista valaistumisista tai muista rakennuksista tai ne syöt lentää taivaasta ja niin edespäin. Vaan ihan konkreettisesti jotain, jotain on tapahtunut. Elämästä on saattanut tulla yksinkertaisempaa, helpompaa. Surun saattaa kokea paljon syvempänä kuin ennen. Saattaa kokea aidompana. Itkee esimerkiksi paljon herkemmin. Kattoin kuin leffa. Yhtäkkiä saattaakin alkaa itkeä. Vaataan jo Nauraa paljon herkemmin. Kokee ilo onnellisuutta, tasapainoa. Elämä ei enää olekaan jäilytöntä vuoristorataa. Mutta ei tämä ole mikään päämäärä. Ei se ole mikään sasenin päämäärä. Se on ihan mahdotonta asettaa sellaisia päämääräjä. Koska aina jos me sanotaan, että mä saseen, jotta mä saavutan tasapainoa, tai että mä harjoitan saseeni, jotta mä valaistun tai jotain muuta. Niin mihin me voidaan asettaa se mittari? Ei tulevaisuutta vielä ole. Me voidaan olla olemassa vain tässä hetkessä. Totta kai me tarvitaan sitä mieltä suunnitelmien tekoon. Totta kai meidän pitää tehdä suunnitelmia, pitkäaikaisekin suunnitelmia ja niin edespäin. Mutta harjoituksen suhteen meidän tarvitsee mitä suunnitelmia. Koska meillä on mahdollisuus harjoittaa nyt tässä koko ajan. Ei niin, että me ollaan jossain kaupungilla tunnin päästä meidän kotiin ja sitten me ollaan harjoittaa ja Miksi vasta silloin? Miksi ei nyt? Just nyt. Juuri nyt. Tässä näin. Ei meidän tarvitse odottaa. Mistari Doogenen mukaan se ei ole sidoksessa, vaan siihen tyynyllä istumiseen. Se on kaikkea, mitä me tehdään. Mutta se, että jos me unohtaa sitten tyynyllä istuminen, käristettynä se on ihan yhtä tyhjän kanssa, sitten se muutoin on huomioon. nyt mä kärjestän. Ihmistä auttaminen ei ole koskaan huono asia, nyt ei kyse siitä. Mutta se, että jos me unohtaa se perustan luominen, eli me unohtaa rauhoittaa sitä mieltä, Siinä mietiskevyssä. Ja sitten otetaan heti se väärä askel. Doogen puhuu Pukan sasenin periaatteet, minkä hän kirjoitti, kun hän tuli Kiinasta Japaniin ja perusti jakan temppeliä ja muuta. Hän kirjoitti oppilailla, joita oli silloin vain muutama. Kirjoitti tämmöisen lyhyen kirjoituksen, mistä sasenista ja buddhalaisuudessa hänen mukaansa on kyse. Siinä jos oli, että jos ensimmäinen askel on väärä, askel on väärä, kompastut välittömästi. Ensin luodaan perusta. Perusta luodaan sen sasaanin harjoittamiselle. Ja sasaanin harjoittaminen ei tarkoita pelkkää fyysistä istumista, vaan sitä kaikkea, mitä me tehtään. Mutta on myös suuri harha kuvitella, että riittää, kun kaksi kertaa viikossa. Ei se oikeasti riitä. Jollekin, jollekin se on ihan hyvä. Ei tämä tarkoitus ole mikään idealistinen harjoitus. Harjoitus etsii kaikille omiin huomiin. Alussa on hyvä aloittaa vähän vähemmän. Istuu päivässä 15 minuuttia. Viikon päästä pidetään vaikka 20. Kuukauden päästä istuu ja helposti 30 minuuttia joka päivä. Jos tuntuu pahalta, sitten ei istu. Sitten pitää taukoa. Sitä varten on sanna, ryhmä. Sitä varten on täällä. Me voidaan yhdessä keskustella, mun kanssa voi puhua. Me voidaan tukea toinen toisin. Mutta jos me ei harjoiteta sitä saseenia, eli sitä istumamietiskelyä, ei se silloin myöskään kannan meitä. Eli suutrien lukeminen tarkoittaa, uhasti sitä tekemistä, kokemista. Tekemisestä puhuminen ei ole sama kuin itse tekeminen. Kukaan muu ei voi kokea meidän puolesta. Olen helppoa sanoa, mutta vaikea toteuttaa. Siksi tämä on harjoittamista. Me voidaan harjoittaa just nyt.